Kapittel 8 Og Jehova sa så til mig. «Ta deg en stor tavle, og skriv på den med dødelige menneskers griffel, «Maher Shalal Hashbas». Og la meg få vittnesbild fra trofaste vittner, presten Uria og Sakaria Jeberekias sønn. Så nærmet jeg mig profetiden, og hun ble gravid og født med tiden en sønn. Jehova sa nå til mig. Gi ham navnet Maher Shalal Hashbas, for før gutten vet å rope far og mor, skal de føre bort rikdommene i Damaskus og bytte fra Samaria framfor Assyrias konge. Og Jehova talte så til meg enda en gang og sa, Fordi dette folket har forkastet Siloas vann som flyter stille, og det er jublende glede over Resin og Remaldias sønn, ja se, derfor fører Jehova elvens mektige og mange vann opp mot dem. Assyrias konge og all hans herlighet. Og han skal visselig stige opp over alle sine elveleier og gå over alle sine bredder, og fare fram gjennom juda. Han skal i sannhet oversvømmende og overskyllende. Opp til halsen kommer han til å nå, og hans vinger skal spennes ut og fylle bredden av ditt land, Immanuel. «Vold skade, dere folkeslag, og bli knust!» og lytt alle dere på jordens fjerne steder. Vinn opp om dere, og bli knust. Vinn opp om dere, og bli knust. Legg en plan, og den skal bli gjort i intet. Tal et ord, og det skal ikke stå fast, for Gud er med oss. For dette er hva Jehova har sagt til meg med håndens styrke, for å få meg bort fra å vandre på dette folkets vei. I det han sa, dere skal ikke si en sammensvergelse, med hensyn til alt det som dette folket fortsätter å si en sammensvergelse om. Og det de frykter, skal dere ikke frykte, og dere skal ikke skjelve for det. Herstyrkene, si Hova, han skal dere holde hellig, og han skal være den dere frykter, og han skal være den som får dere til å skjelve. Og han skal bli som et hellig sted, men også som en stein til å støte anemot, og som en klippe til å snuble over for begge Israels hus som en felle og som en snare for Jerusalems innbyggere. Og mange blant dem kommer med sikkerhet til å snuble og falle og bli knust, og gå i snaren og bli fanget. Rull vittnesbyddet sammen, sett et seil omkring loven blant mine disipler, og jeg vil fortsette å vente på Jehova, som skjuler sitt ansikt for Jakobs hus, og jeg vil håpe på ham. «Se, jeg og de barn som Jehova har gitt meg», er som tegn og som mirakler i Israel fra herstyrkenes Jehova, som bor på Sionfjellet. Og som de sier till dere, «Venn dere til de spiritistiske mediene, eller til dem som har en spådomssånd, til dem som piper og kommer med lavmeld til utsang, er det ikke til sin Gud et folk skulle vende sig? Skulle en vende sig til de døde for de levende? Til loven og til vittnesbyrde?» De kommer til å fortsette å si det som er i samsvar med denne uttalsen, som ikke vil ha daggrytslys. Og en vær skal de sannhet gå hardt presset og sulten gjennom landet. Og det skal skje, for di han er sulten og har latt harmen stige opp i seg, at han like fram ned kaller ondt over sin konge og over sin gud og speider oppover. Og jorden skal han betrakte og se trengsel og mørke, dunkelt Vanskelige tider og mulm uten noe klart lys.